Багато під час наради розмовляли, сперечалися і докоряли радники один одного, а ні до чого не договорилися, поки врешті Пшеор Дукша не сказав страшного слова. Передмістя треба спалити. Спочатку всі злякалися думки, щоб лишити без притулу стільки людей, тільки жило по передмістях, та скоро Дукша всіх заспокоїв. «За ким, пане, побувається?» – спитав він. «Зараз у передмістях лишилися самі схизматики». Католики ж всі збіглися сюди. Ці слова рішили долю передмістів, і пшеру єзуїтів було доручено впорядкувати підпал Галицького передмістя, а пшеуру Кармелітів Краківського. Повернувшись з наради, духше зібрав до себе десять найслухняніших ченців і звелів їм перше всього заприсягти на Христі, що вони нікому не розкажуть про те, про що він їм буде наказувати. І тут же наказав щоб увечері вони переодяглися міщанами, пішли в Галицьке передмістя і підпалили його в десятьох місцях. Не встиг Пшевр вирядити чинців, як йому сказали, що до нього домагається доступитись невідомий жит. Збагнувши, що по-дурному жит не насміє прийти до нього, Дукша звелів допустити його. Але Лейва увійшов, низько кланяючись, Може, мені й не годиться уступати в світлицю до найяснішого пана Пшеора, та тільки бажання зрятувати і ваші, і наші святі церкви від наруги гоїв-схизматиків примусили мене до того. «А що саме ти маєш говорити?» – сказав Дукша, сидячи в своєму високому і великому кріслі, що скидалося на королівський престол. Лейва знову низько вклинився. Я нікчемний жидочок, все думаю собі та гадаю, чи не добре було б нам захопити якогось з прибічників Хмельницького? Чи не згодився б тоді цей злодій за викуп свого товариша одійти геть от Львова? Ну що з того, гостро сказав Дукше. Зрозуміло, що це було б добре. Отож я так міркую, витягши вперед свою довгошию голову, говорив далі Лейба. А пан Кшеор... «Не пошкодів би грошей, аби дістати собі до рук найближчого приятеля козацького гетьмана-полковника Чорноту!» «На це я не пошкодів би грошей! Та чи можливо ж за гроші це зробити?» Лейва лукаво повів очима. «Коли б мені гроші, то я зумів би це зробити, найясніший пане Пшеори!» «А як би ж ти це зробив?» Проте найясніший пане знає тільки старий Лейба. Знаю, що ви жиди лукаві, як гади, загидує на виду, сказав Дукша. Та тільки я не дурник. Щоб дати тобі гроші, може, забрехню. Скільки ти вимагаєш грошей за чорноту? П'ять тисяч злотих. І у тебе повернувся язик просити такі гроші за козака? А він не простий козак, а полковник, то до того ще й військовий обозний. Пшевар вагався недовго, гроші він мав дати не свої, а монастирські. Спокуса ж мати в своїх руках таку близьку до хмельницького людину була дуже велика, бо нього можна було допитатись про всі заміри козацького гетьмана і приборкати привіття козацького війська погрозами замордувати його найближчого товариша. «Твоя жінка і діти тут, у Львові?» – спитав дук Шалейву. «Тут найясніші пшевари. Так ти приведи їх сюди». «До мене у заставу, а я тоді дам тобі ті гроші, що ти просиш. Коли ж ти приведеш до моїх рук Чорноту, то візьмеш свою жінку і дітей додому». Лейба мало не підскочив з радості, але вдержався і, відповівши про свою згоду з низькими поклонами, покинув монастирські покої Пшеора. Чорнота повернувся до Лейби тільки ввечері і застав його самого. «Ай-вай, вельможний пане!» – зустрів жит козацького полковника. «Чи можливо ж вам так довго ходити вулицями, боронь Боже? Трапилася б яка пригода! Вже смерклося, то нам час іти!» «Ну і добре, що не доведеться довго сидіти в твоєму смердючому кублі. Підемо!» На вулиці було хмарно й вітряно. Вихор свистів по високих шпилях костюлів, скидав з дахів будинків, важку черепицю і грюкав хвіртками та ворітьми. «От саме добра година, щоб панові тікати», сказав Лейба, коли вони наблизилися аж до брами монастиря. «Я виведу пана аж за окопи». Скоро вони перейшли в монастирський двір і уступили в ті саме суточки, що вони ними йшли сюди. Там було темно так, що хоч в окострель. Чорнота хотів було взятись за лапсарда клейби, щоб не стеряти його, та не намацав його ні спереду, ні збоку себе. Жид зник? Ну, мов крізь землю провалився. Дош ти юритичний сине, гукнув козак, простягаючи руки наперед себе, щоб не вдаритись об стіну. Тут раптом в Чорноту схопились тільки пар рук під сілки, нап'яли йому на голову якийсь лантух, звалили на землю і, зв'язавши руки й ноги, понесли невідомо куди. Все те сталося так несподівано й хутко, що Чорнота не встиг навіть вихопити свого ножа, щоб оборонитись. Він і не незчувся, як його понесли вже по сходні вниз, а куди несли, хто ніс і нащо несли, того він ніяк не міг зрозуміти. Коли через якийсь час козака спустили з рук і, поставивши на кам'яну підлогу, зняли з голови його лантух, він побачив себе поміж кількох черниців у досить великому льосі. При світлі лоєвої свічки чорні постаті тих чернеців, з нап'ятими на голову високими гостроверхими відлогами, здавалися пекельними примарами, що зібралися сюди на погибель людям, і, хоч який одважний був Чорнота, а з несподіванки і в нього пішов поза шкурою мороз. Проте козак не вірив в нечисту силу, скоро опанував себе і гадаючи, що сталося якесь непорозуміння, звернувся до ченців досить спокійно. Нащо ви мене взяли? Адже я йшов за лейбою, а лейба за мене заплатив?» Замість відповіді черниці почали трусити чорноту і, витягши з халяви його ножа, одібрали, облапавши добре всю його одежу, нарешті посадовили на ослін. «Зараз сюди прийде сам Пшеор і буде з тобою розмовляти» сказав один щенців і вийшов з льоху. Чорноті стало моторошно, він зрозумів, що потрапив до рук єзуїтів і знав, що ті не мали звички випускати козаків з своїх рук живими, бо і козаки, піймавши їх, не милували. «Проклятий лейба, продав мене», – подумав він. В льосі стало тихо, мов, у домовині черниці, і знову стояли по навколо нерухомо й мовчки, мов примари, топили в ньому свої очі з-під своїх чорних відло. А через кілька хвилин чорнота вже не мав сили видержувати їхні настирливі погляди. «Чого баньки повитріщали?» – сказав він сердито. «Не бачили козака, чи що?» «Знаю вже, що шкуру з мене живого будете драти. Дивіть, коли ваше щастя! Було б і вам те саме ще позавчора, коли б гетьман не спинив моїх козаків». В черниці стояли так само мовчки й нерухомо. Це дуже дратувало чорноту, і невідомо, на чому б воно скінчилося, коли б під той час у льох не увійшов Пшеор. Попереду Пшеора несли два паникадила з запаленими свічками, а позаду високе, з рівною спинкою і великими м'якими поручнями крісло. Подивившись на чорноту зблизька, він сів у крісло і спитав, ти, козацький полковник Іван Чорнота? «Справді, – відповів Чорнота, – мене хрестили Іваном, а товариство обрало полковником. Якщо ти подеси слово поводитись тихо-мирно, так я зволю тебе розв'язати». Козак похитав головою. «Того вже я не знаю, як будуть себе поводити». «Може, пан Пшеор лаятиме козацтво, або мою віру, так я того не подарую». «Все одно, – сказав Пшеор, – твої змагання були б даремні, бо тут моя влада, моя і сила». На тебе я не зауважив, що твоя тут влада, гостро відповів Чорнота. Ліпше лиши мене зв'язаного. Пшер здивовано подивився на гордо підняте чоло козака і почав говорити до нього чемно і лагідно. Я чув, що ти маєш шляхетське виховання і освіту, і через те став дорадником Гетьману Хмельницькому. Я не вчиню тобі нічого лихого і навіть випустю на волю. Якщо ти напишеш гетьманові листа про те, що у нас у Львові дуже велика сила, і що ти не радиш йому добувати місто. Ова, кипкуючи, сказав Чорнота. Тобто, щоб я збрехав? Яка тут у вас сила? Я ще вчора добув би вас, коли б гетьман не спинив. Очі Пшера засвітилися лютим світом, і вдаривши рукою в поручень крісла, він скрикнув, ти повинен написати Хмельницькому те, що я тобі кажу. «А як я не послухаюсь, за взяттям в голосі сказав Чорнота. «Тоді ти вмреш. Роби своє діло, коли твоє щастя!» Рішуче відповів полковник. «Козаки не продають своєї честі заради нікчемного животіння, як те зробили легкодухі ляхи під Корсенем та під Пилявою». Пшеор гнівний скочив на ноги. «О, проклятий схизматик! Ти я бачу запеклий злодій!» Та тільки в мене є деякі пособники, що примусять тебе зробити те, чого я схочу. Відчиніть запону, додав він до чинців. Чорнота глянув той бік, куди показував рукою пшеор, і тільки тепер помітив, що в льосі одна стіна була зап'ята запоною. Та запона враз захиталася і розійшлася на двоє, а за нею на полицях, гаках і просто долі виявилося кілька десятків струментів та приладів задля катування людей були тут залізні панчохи, що розпікши на вогні одягали людині на ноги були шила, щоб виколювати очі десятки всяких жигалів, щоб пекти ними людське тіло ножі великі, менші, щоб вирізувати з шкури ремінці гострі клещі щоб ними виривати з живого тіла шматки м'яса. Залізні каптани з гострими цвяжками всередині, щоб надівати їх на людей. Крісло з цвяжками на сидінні. Колеса схожі до прялок, щоб ними вимотувати з людей жили. І ще багато такого приладдя, що Чорнота не міг і вгадати, до чого воно. Защеміло у козацького полковника серце, коли побачив він Усі ці струменти, бо розумів, що з них досить було покуштувати одного, щоб уже не жити на світі або лишитися навіки калікою. Хоч він і знав, що Гетьман і без його листа не буде добувати Львова, а проте не хотів зганьбити себе брехнею і написати такого листа, якого вимагав Пшеор. «Дістався ворогам до рук, то треба загибати». Рішив «Чорнота», і, вдаючи себе цілком байдужого до того, що бачив, проказав, «Твоє щастя, Єзуїте, починай!» Очі Пшеора тепер горіли, як у звіра, що почув свіжу гарячу кров. Одягніть йому на ліву руку рукавицю», – сказав від ченців. Один з черниців зняв з рака довгу аж полікоть залізну рукавицю з голками всередині і, розчиняючи її надвоє, сказав, Обидві бразом краще. Справою підождемо, щоб було чим писати листа, відповів Пшеор. Я все тіло йому пошматую, все знівечу, тільки праве око та праву руку лишу. Поки єзуїти захожувалися біля козака, Лейба правив своє діло. Як ми вже знаємо, він не хотів губити Чорноту через якого так розжився, і до того мав на мислі, визволивши його, дістати нього в подяку ще добрий стовп грошей. Дві сотні злотих знайшли йому двох щирих прихильників між прислужниками Пшеура, і він намовив їх вбігти в льох, де починалося мордування чорноти, і перепинити те мордування, налякавши Пшеура, а, виходячи з льоху, не замикати дверей. І от у ту саме хвилину, коли чернець Кат хотів надівати козакові залізну рукавицю, двері в льох з грюком розчинилися, і на порозі з'явилося двоє чинців. «Пане Пшевро горим! Полум'я досягає покрівлі костюлу!» Пшевро, зрозумів, що його наказ вже виконано, перед містя горять, і вогонь загрожує монастиреві. Доводилося почекати з кривавим бенкетом. Ну, підожди до ранку запекли схизматик. З погрозою сказав він чорноті і хутко пішов з льоху, укнувши чинцям вже з-за дверей, щоб вони замкнули в'язня. Черниці натовпом побігли за пшеором, двері грюкнули, залізний засоб брязнув, і все в льосі стихло. Невесела ніч мала бути чорноті. Доводилося всю ніч сидіти прив'язаним, чекаючи на другий день мордування. Проте козак був байдужий до всього. Він пригадав слова коханої дівчини про те, що вона не хоче бути козачкою, і це полегшало йому звикнути до думки про смерть. Сумні міркування козака перебили скрипіння біля дверей засов. Чутно було, що хтось помалу його відсовує. Згодом двері заскрипіли і очинилися невеликою щілиною, а у тій щілині чорнота побачив довгий закарлючений ніс Лейби та одне з їх хидних його очей. Далі врешті двері очинилися, і Лейба вужем проліз у льох. «Ой, бідний пане!» – почав він, зачиняючи за собою двері. «Чи не зробили вам чого лихого?» «Ти чого Йудо прийшов?» Загидую на виду, спитав чорнота, сам продав мене Єзуїтам, а тепер прикидаєшся, наче шкодієш. Нехай підо мною земля репне, нехай лопнуть мої очі, нехай я шабаша не діжду. Коли я зрадив, у чомусь пана полковника клявся Лейба і разом почав розв'язувати чорноті руки і ноги. Щоб я зрадив того пана, що зрятував мене від смерті, скарай мене Боже». Коли я довідався, що пана захопили єзуїти, я зараз же кинувся додому, забрав усі, які були в мене гроші, і прибігши сюди, откупило тих ченців, що вбігли і налякали пшевра, і тих, що не замкнули дверей, а засунули тільки засова. Я не пошкадів всього свого, що загорював за свій вік, щоб тільки зрятувати пану Чорноту з біди бо знаю, що пан не скупий, як повернеться до козацького табору, то перешле мені і всі ці 10 тисяч злотих, що я витратив його рятуючи, і ті, що ще маю витратити, тікаючи зараз же з Львова, бо як очукає мене тепер пшер так замордує в цьому самому льосі на смерть, за те що я визволяю свого дорогого пана. Чи ти не сказився, Христопродавець? скрикнув Чорнота. «Де я візьму такі гроші?» «Хе, десять тисяч злотих! у пана гетьмана Хмельницького тепер повні кухви золотих дукатів стоять!» «Так хіба він за життя свого товариша пошкодіє кілька тисяч злотих?» Руки Чорноти були вже розв'язані, і він зараз же отпихнув от себе лейбу. «Чого ти тулися до мого носа своїм смердючим лапсардаком?» «Ей, к бісам. «Тепер уже сам розплутаюсь!» Він хутко розмотав останні мотузки, і став на ноги. Тепер скоріше виходьмо, взяв Чорноту за руку Лейба. Почекай, жиде відповів той. Ось я раніше поломаю їм всі їхні інструменти, щоб не було чим мордувати людей. Козак кинувся до полиць і почав розкидати й ламати всі єзуїтські прилади. Лейба жахливо хапав його за руки, благаючи спинити свої заходи і не губити себе і його, та чорнота не звертав на нього уваги і побачивши, що залізні інструменти одрук мало псуються, вхопив молот,